Pau Riba i de Demortimer ja han començat la gira d'una nova edició del Gisàs de Netzerit. Després de l'estrena a Barcelona, aquest divendres la Biblioteca Tirar Blanc de Montgat acollirà la representació d'aquest conjunt de cançons tradicionals vinculat al disc llibre del mateix nom editat per columna. L'espectacle intercala narracions amb Nadales i planteja una història paral·lela entre la vida de Gisàs i l'essència de la Guerra de les Galàxies. I aquest cop Pau Riba tampoc no deixa davant de la seva mirada irònica i humorística de la nostra societat. Escoltem els detalls que ens dona sobre la temàtica de l'espectacle d'aquest any. Hi ha la crisi de l'as, eh, de la moneda imperial. I això són els, els satèl·lits tecno-financers que tenen segrestats els governs amb les seves triquiñueles monetàries. Després hi ha el fet de que a la majoria de sectors el poble s'ha revelat contra els governs i s'ha extès una onada d'indignació primaveral per tota la galàxia. El Gisastanetzerit és un espectacle que dona un punt de vista alternatiu a les dates nadalenques, i és que consisteix en la narració de la vida de Jesús, ocorreguda ara fa 2.000 anys, i la de Gisast, que succeirà l'any 4000. I tot plegat dona peu a ironitzar sobre els avatars i els protagonistes de la més rabiosa actualitat política i social com la del govern de Catalunya. Irodis es diu més el seu d'això de finances es diu més colill, el seu assessor de cultura es diu més carill, i llavors són molt més, clar, són molt més, però que, sobretot són molt més retalladors, van tots amb els per tot arreu, saps? Clar, clar, clar, clar, van tallant tot el que troben. Fins i tot tenen una guillotina allà, guillotina model Lluís XIV la tenen allà al robador. Aquesta és l'onzena temporada de l'espectacle Gisàs de netgeriit. El mateix dia de Nadal estaran actuant a la sala privada de Mataró, el dia de Santa Esteve, les Borges Blanques i continuarà la gira fins a finals d'any per diversos municipis de Catalunya. Ràdio Tiana, Serveis informatius.